Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 16." Deci ea îl privea nemișcată cu un dezinteres dezgustător, cum se umilea în fața ei. Îmi faci scârbă, pleacă." A fost tot ce a răspuns. Gata, nu mai putea îndura." Își adună puterile, se ridică și o lovi cu forță peste față. Încă o palmă și încă una, până ce simți că se sfârșește. Nu-și mai amintea de câte ori o lovise." Singura imagine care rămăsese îndipărită era aceea a buzelor însângerate, a părului vâlvoi și a obrajilor ei frumoși care se învinețiseră. Înainte ca el să-și revină, ea a din nou. Te simți mai bine acum, nenorocitule?" Lacrimile ei se amestecau cu sângele care îi curgea din buze. Se aștepta poate să o moare și nu-i mai păsa de nimic. Maxul nu-și mai amintea cum plecase de acasă. Chiar și după ce a închis poarta curții, o mai auzea urlând, NENOROCITULE! Un singur cuvânt pe care l-auzea și acum ca un ecou. Își restul permisiei într-un hotel. A încercat să-i telefoneze de acolo. A scris chiar câteva scrisori pe care însă nu a avut puterea să le expedieze. S-a pucat să bea. Bea până uita de el, uita de tot ce se întâmplase. Coșmarul deveni și mai greu de suportat atunci când ceilalți oaspeți ai hotelului au început să cânte colinde de Crăciun. Le cântau din suflet cu o bună dispoziție pe care nu mai reușea să o înțeleagă. Odată, pe când s-a aflat la masă, scoase din buzunarul hainei o poză de-a ei, o privi, în înjură de câteva ori, apoi erupte rupse furios. Un bărbat din spatele său, care înregistră scena, se apropie și șopti la ureche. Calmează-te, amice! Pe cine ai rupt acolo? Vreau tigroaică? Maxwell rămase o clipă pironit, iar apoi, cu o disperare patetică, se aruncă în genunchi, adunând cu mâna tremurândă fragmentele de poză. Încercă să le pună cap la cap, să reconstituie fotografia, în timp ce îi numele. Hunter îl privea pe Maxwell cu atenție. Nu-l prea avea la inimă, dar starea în care se afla, al puse pe gânduri. Încerca un sentiment de milă. Probabil aflase vreo veste proastă, gândi el. Îl întrebă totuși. Ei e totul în ordine acasă, domnule locotenent." Când auzi întrebarea, maxul se răsuci pe călcăie ca un taur, fața-i se înnăspri și răspunse furios, deranjat de întrebare. De ce nu-ți vezi, domnule, de treburile dumitale? Fă-ți meseria așa cum ai învățat și vezi unurile alea să funcționeze perfect. Atât vreau de la dumneata E clar?" Nici nu termină bine și se îndreptă spre aripa comenzii cu pași apăsați că la defilare. Locotenentul de cei trecea pe lângă el și aruncă o vorbă. O luăm de la cap cu toții, ce ziceți, domnilor? Ca o familie mare și unită locotenente. Să sperăm că se va menține așa, amice." ținut de ceir să adauge. Pe țărm opri o mașină oficială. Era de la cartierul general și din ea coborâ comodorul camp. Mă duc să-l anunț pe tânărul aspirant camp să fie pe recepție. A sosit o inspecție din familie spuse de ceir cu ironia-i cunoscută. Comodorul Martin în camp se instale ușor în primul fotoliu care ieși în cale. Te poate de ce am venit anunțat. Aș fi putut pur și simplu să dau buzna, desigur." Linței îl privea fără să schițeze vreun gest. Cuvântul, desigur, făcea parte cu siguranță din vocabularul său preferat, gândi el. Nu se pot abține și spuse. Sunt pregătit să vă primesc oricând, domnule Comodor." Nu avem nimic de ascuns." Dar sunt convins, comandante. N-am vrut să te prin cu nimic, cred că-ți dai seama." Doriți ceva de băut, domnule comodor?" a întrebat Linței, calm. N-am timp, sunt foarte grăbit. Dar dacă simți dumneata nevoia, să nu vezi în mine un obstacol." Alinței trecu peste ironia comodorului și, dorind să scurteze pe cât posibil discuția, îl întrebă, De fapt, de ce-ați ținut să mă vedeți?" După câte ști am coordonat destulă vreme deplasările convoilor noastre. O sarcină cel puțin ingrată, A fost un spectacol neplăcut, soarta ultimului convoi pe care l-a însoțit. Dar e dom domenul trecutului acum. Lui Linței venit în minte imagina fetei cu fața bandajată, disperarea cu care îl prinsese de mână. A fost curată crimă, domnule Comodor. Nu știu când vor înceta oamenii noștri de la amiralitate, să considere inamicul ca pe simple jucării. Când vor primi războiul în sfârșit ca pe un lucru serios? Este îngrozitor să vezi cum mor oamenii și nu poți să-i ajuți în vreun fel. Și să știi că totul se întâmplă din ignoranța unora. Kemp zâmbi indulgent. Văd că n-ai scăpat încă de obsesiile dumitale. În plus am auzit că nu prea te-ai purtat cu mănuși la amiralitate. Nu căsai în mod mai plăcut de a spetece permisia... De fapt, venisem să-ți spun în ce va consta misiunea Bembeculei. N-am să vă complac în strategia asta de amator pe care constat că nu vrei să o abandonezi. Observ cu tristețe, domnule Comodor, că pentru dumneavoastră contează prea puțin viața oamenilor și a navelor de luptă. Dragă Linței, știu că ai trecut prin momente grele în ultima vreme, așa că îți propun să nu mai dezvoltăm subiectul în interesul nostru comun. Cum doriți, Domnule Comodor. În definitiv, gândea linței, cel costa să atacă? Tot nu putea să schimbe nimic. Era ca și cum s-ar fi luptat cu morile de vânt. Cred că ești la curând cu ce se întâmplă în Malaezia și Singapore. Situația este mai gravă decât mi-am închipuit. Va trebui să trimitem întăriri de urgență. S-a și format un convoi rapid care va porni în cel mult patru zile. Este un convoi vital pentru noi. Va transporta vehicule blindate, tunuri grele, muniție, trupe și alimente... Mă rog, tot ce este necesar în acest moment pentru a echilibra balanța de forțe. Nu mai putem sta cu mâinile în sân, vom trece la ofensivă. Și îți imaginez că nu putem ajunge acolo prin Mediterană și apoi prin canalul de Suez. Am fi o pradă ușoară pentru bombardierele și submarinele inamice. Asta îmi imaginez, domnule Comodor. Va trebui să ne îndreptăm fără oprire până în Ceylon. De acolo, trupele și alimentele vor fi împărțite unor nave mai mici, care vor porni sub escorte puternice, spre zonele ce ne interesează. Țin să vă atrag atenția, domnule Comodor, că până în ceilun nu sunt nici mai mult, nici mai puțin decât 13.000 de mile, mile marine. Dacă luăm în considerare schimbările de drum minime, atât cât să evităm atacurile submarinelor, ca să nu mai vorbim de micile defecțiuni ce pot apărea, vom ajunge acolo după cel puțin 6 șapte săptămâni. Serios? Îmi pare bine că ai un asemenea simț al distanțelor, dar sper că nu ești convins că Singapore se va scufunda pentru totdeauna în șapte săptămâni. Răngi, satisfăcut de răspunsul pe care îl considera spiritual și ironic, continua sigur pe el. Vom avea o escortă puternică și trebuie să pornim fără nicio întârziere. Vreau să vă spun un lucru, interveni dinței. Ideea mea cu corsarul german nu este o născocire. Sunt convins că nemții au declanșat o acțiune puternică de distrugere a convoailor noastre. Avem nave în două oceane, iar pe ajutorul americanilor nu putem conta până ce nu-și vor reface flota nemicită la Pearl Harbor. Nici o clipă n-am luat în calcul flota americană Linței. E treaba lor cum se descurcă. Personal, am mai mare respect pentru japonezi în clipa de față. Sunt curajoși, agil și bine pregătiți. Deci, Bembecula se va drepta spre Orientul îndepărtat cu alte cuvinte. Exact, răspunse Kemper ridicându-se. Trebuie să plec. Am o întâlnire importantă, peste un sfert de oră. Nu doriți să vă vedeți fiul, domnule comodor? Se simți lințe obligat să întrebe. Când o să facă ceva demn de luat în seamă, voi dori să-l văd. Până atunci însă... Linței își aminti vorbele lui Gos. Nu cred că ne vom mai întoarce de unde am venit. Avea dreptate. Atlanticul de sud îi aștepta. Convoiul Cartul de dimineață a trecut la posturile de veche, domnule comandant. Stenard salută regulamentar și așteptă răspunsul lui Linței. Acesta aruncă o privire spre repetitorul giro, după care se așeză în scaun și scrută gânditor orizontul genușiu timp de câteva secunde. Foarte bine, navigator! După ce Stenard se depărtă, își din din ocul la ochi să cerceteze marșul vaselor de informație. Convoiul se afla în drum de patru zile pline și încă nu se semnalase niciun fel de incident. În primele două au avut multe de furcă cu mare rea, vânturi de tăria furtunii și vizibilitate scăzută de până la patru mile. Probabil că submarinele se refugiaseră la adâncime ca să evite zgâlțela sălbatică pe care valurile unei astfel de mări ar fi administrat-o carenelor lor alungite. Sau poate că a avut convoiul un noroc deosebit și nu l a întâlnit. Era format dintr-un număr mic de vase, dar aducea încărcături prețioase. Organizat pe trei coloane, cea din mijloc era condusă de un crucijător modern, înzestat cu 12 tunuri de 152 mm, ceea ce făcea ca această navă impunătoare să fie elementul principal al scortei. În urma lui veneau în coloană două petroliere și cel mai detestat participant la convoi, un cargo mare și plin cu muniție, plasat exact în prova bembeculei. Cele două coloane de pe laturi navigau conduse de câte un vas încărcat cu trupe urmate la distanță regulamentară de cargouri având punțile înțesate de lăzi cu subansamble de avioane și de vehicule blindate de toate soiurile. După cât erau de joase la apă, linsei ghiceacă și magazinele gemeau de încărcătură. Escorta de distrugătoare era de asemenea impresionantă. Numai puțin de șase nave, toate noi, lucru cu totul ieșit din comun, dată fiind lipsa de vase de luptă pe toate teatrele de operații, dar care evidenția importanța deosebită acordată protecției acestui convoi. Vremea se ameliorase în miraculos și ăsta era un lucru ieșit din comun pentru luna ianuarie. Orizontul se contura foarte net și se întuneca, ceea ce gândea limței, se pe scaun, făcea și mai evidentă înclinarea bembeculei într-un bord. Din picina ei, linia orizontului apărea a plecată pe o latură, iar vasele dădeau impresia că sunt în pericol să alunece pe fața înclinată a oceanului. Își reglă ochiul ca să poată observa zigzagul făcut de unul dintre distrugătoare la 5.000 înaintea convoiului. Se vedeau bine mustățile albe ale valului din prova despicate furios de etrava arcuită, în vremea ce coca sa e filată abia se mai zera din spuma în drumul ei protector, dacă urmezișul direcției de marș a convoiului. La vederea navei, E reveni în minte propriul său distrugător ca și celelalte pe care pusesea embarcat mai înainte. Rapid, agresiv și elegant. Mai presus de toate, aceste vase reținau în ele arta aproape dispărută a formelor elegante în construcția de nave. În comparație cu distrugătorul, crucișătorul semăna cu o fortăreață plutitoare, cenușie și greoaie. Punțile de comandă suprapuse, postamentele turelelor triple și cele ale artileriei secundare, îi dădeau aerul unei masive construcții indestructibile. La verga transportului de trupe din capul coloanei Tribord, fâlfiră câteva pavilioane de semnalizare. Comandantul convoiului atrăgea probabil cu asprimea atenția vreunui nefericit comandant de vas că nu-și ține corect postul în formație sau că trebuie să mărească viteza. Și-l imagina pe camp stând pe comandă și împăunându-se de atotputernicia noii sale poziții de comandant de convoi și spera că era la fel de conștient și de mare răspundere ce -i revine. În jurul lor, orizontul era pustiu. Undeva la travers Babord, la câteva mii de mile departare, se afla litoralul francez ocupat de inamic. În afara siluetelor întunecate ale navelor de escortă, nimic nu se zera pe întinsul mării. niciun avion de cercetare, nici măcar vreun pescăruș singuratic, nu întrerupea monotonia cerului acoperit de nori și nimic nu trăda existența unui pericol. În total, 17 nave. Observă cum câteva tunuri antiaeriene de la bordul crucișatorului își leagă nățevile subțiri către înaltul cerului, efectuând exercițul zilnic. Fără să vrea, aș trecu degetele peste tresele aurii de pe mânecă. Nava din fața lui era cunoscutul Madagascar, de 9000 de tone, capabil să țină pieptor cărui tip de vaste luptă în afara acuirea satelor. De n-ar fi fost întâmplările nenorocite din trecutul său, Acum s-ar fi aflat probabil pe punta de a acestui mândru crucișător sau pe a unia de aceeași clasă. Să fie adică în postul pentru care se pregătise tot timpul, pentru care muncise toată viața. Își roti privirea în jurul comenzii plâimându-o pe tăbliile uzate, pe scena monotonă și obișnuită a cartului în navigație. Timonierul la timonă, oamenii de la telegrafe legându se la unison cu ruliul molcomal navei, Ochi ochii pironiți în gânduri intime. Un navigator se așezase pe un rastel și matisa o saulă, iar Ricci răsfăia poatele cartului de dimineață, fără ca ceva să trădeze pe fața lui natura gândurilor. Un timonier aduna de pe punta de comandă cănile cu smalțul ciobit pentru a le duce înapoi la careu. Totul se petrecea ca de obicei. Densie ieșise pe aripa deschisă a comenzii cu binoclul -a țintit pe unul din vase. Stenard stătea a plecat spre fereastră, privind înspre larg cu fața brăzdată de cutele încruntării. Linței s a un pic înainte pentru a putea urmări din privire pe cei câțiva marinari care lucrau pe punte, sub supravegherea lui Erger, folosind această rară ocazie de mare calmă pentru a aplica un stat de pitură la suprastructură. Era foarte frig, dar după cele pătimite pe vremea când totul era acoperit cu gheață și erau nevoiți să lucreze pe o punta lunecoasă, în timp ce valurile se spărgeau peste tupurile lor amorțite, Situația de acum li se părea aproape normală. Își duse binoclul la ochi și privinava comodorului, care se numea Cambrian, un fost pasager cu două coșuri de pe linia Anglia-America de Sud. De când venise la comanda bembeculei, linsei își schimbase total vederile în privința vaselor comerciale. Înaintea vreme le considera numai niște obiective ce trebuiau apărate, nume înscrise pe lista convoiului, cărora le transmitea ordine observatoare sau pe care le hăituia, să nu se rătăcească de convoi. Dar acum, având zi de zi în jurul său aproape numai oameni proveniți din marina comercială, ajunsese să le privească în mod diferit. Aceștia nu încetau să povestească despre aventurile din trecut, încărcăturile sau pasagerii transportați. Despre croazierele de plăcere sau despre de petrecute în port din lipsă de încărcătură, cu vasele acostate la danele înțesate cu marinari șomer și infometați. Vase năbădăioase și comandanți dați dracului, traversa de rapide sau timp și încărcături prețioase pierdute în căutarea vreunui alt vas pe care să naufragieze, transbordarea încărcăturii pe furtună de gradul 9 sau comandanți meschini care își mențineau echipajele în regim de foamete numai pentru a-și realiza scopuri personale, toate acestea sunau atât de straniu și de îndepărtate de viața ordonată și corectă a Marinei Militare îi se părea că, ascultând pe ceilalți, a început să reînțeleagă lucrurile. Stenard lucrase pe o flotă de baleniere și în comerțul cu carne congelată, înainte de a se angaja la compania Bembe Culei. Ajutorul șefului mecanic, locotenentul Dick, își făcuse prima ambarcare pe un cargo grec care transporta armament pentru republicani în războiul civil spaniol. Pentru ei, vasele întâlnite în convoaie erau siluete cunoscute ca niște prieteni vechi, cu însușiri caracteristice. Stenard cerceta culoarea minte vasul aflat înaintea lor în formație. Puneți două rotații în minus." îl privi pe lințe și zâmbi forțat. Nu vreau să fiu prea aproape de șmecherul din față când o încasa ceva." Linței îl aprobă din cap. A văzut-se un vas cu muniție care exploda. Deși se afla la două de distanță, zgomotul formidabil și presiunea sălbatică în urechi fusese aproape de neîndurat un globiime imens de foc care se ridicase și crescuse ca un al doilea soare. Când fumul și aburul s-au destrămat, pe locul unde fusese vasul, nu se mai vedea nici măcar o bucată de lemn. Se întrebase și atunci ce fel de oameni erau aceștia care nu ezitau să plece din nou pe mare, deși știau că vor fi vânați de inamic. Un tambuch se deschise la magazia Prova și locotenentul Barker se cățără pe punte unde rămase tremurând în bătaia vântului fusese să-și verifice proviziile fără îndoială. N-avea încredere în nimeni când era vorba de proviziile lui. Berkel revenise din permisie foarte zdruncinat. Linței auzise că omul deținea o proprietate particulară undeva în Anglia, o casă cu pensiune sau așa ceva. Dar când și-a vizitat în cadrul permisiei această sursă de venit, a constatat cu groază că îi fusese rechiziționată de militari. Fiecare cameră era înțesată de soldați, Tapetele erau toate sfârșiate, iar parchetul servise de lemn de foc. Haosul era de nedescris. Geap îi menționase lui linței. Părea că povestea l-amuză foarte mult. Un distrugător din escortă făcă o girație largă pentru începerea unui nou zigzag și el îl privi fascinat. Își era că e vorba despre Merlin și de tânărul său comandant pe care îl văzuse așteptând în biroul de la scapa. În ziua când avusese întrevederea cu Lovelace, atunci când întâlnise fata aceea pe coridor, își înfundă mâinile în buzunare și și-a țintit privirea pe orizont. Parcă ar fi fost ieri. Semnal de la comodor, domnule comandant. Rici se trezise la viață. Zice, schimbați de drum prin ocolire la 220. Confirmă. Al auzit peste nat trecând repede la repetitorul giro. Arici și fixă telescopul să nu se clatine. Executarea! Ca niște animale greu a ei, apocaliptice, va să le începură întoarcerea la noul drum. Un distrugător se repezi în viteză printre coloanele licărind furios dintr-o lampă de semnalizare către un cargo ruginit, care ieșise cu totul de la postul său de informație. Când ajunse în dreptul bembeculei, megafonul cu amplificare bubui pe deasupra zgomotului apei învârtejită de elice. Ești cam am aplecat pe o parte, bătrâne?" Stenard smulsă un megafon și alergă cu el pe aripa deschisă. Iar tu ai gura cam mare, bătrâne! Era de-a dreptul furios. Linței îl privind gândurat. Ca și Fraser, Stenard era totdeauna gata să ironizeze Bembecula, dar când altcineva încerca același lucru, va imediat apărarea vasului, va devenea chiar agresiv. Acum revenea pe comandă, gâfâind mânios. Tolomacul dracului! Linței îl întrebă. Dar ceva vești de cum merge fratelui Dumitale?" Nu prea." Stenard privea încruntat vasul din apropiere. De când îl știu, e tot timpul optimist. cât chiar că îi place în armată." Linței simți că Stenard ar fi vrut să sporovoiască. Părea foarte încordat, cu totul diferit de cel dinaintea permisiei. Din câte am aflat, familia Dumitale este în Perth. Da, tată are un atelier de reparații și piese de schimb pentru utilaje agricole." Cred că îi duce lipsa lui Jason. Băiatul era aproape 25 de ani. Alor mei le-a fost destul de greu că eu am plecat pe mare. și întoarse brusc fața. Ține cârma bine, timonier. Nu vezi că ai un siaș herpuit ca domnul unui bețiv printre mesele cărciumii? Am înțeles, domnule locotenent. Dar omul nu părea din care afară de impresionat. Nu se mai impresiona nimeni când Stenard scăpa din când în când câte o expresie mai colorată. Cei mai mulți din ceta lui Jason vin din perez sau din împrejurimi. Zâmbiacru. Împrejurimi însemnează în Australia cam vreo 200 de mile într-o parte și alta. Alinței își îndreptă gândurile către buletinele de știri și telegramele foarte vagi pe care le citise în ziarele londoneze. Erau formulate ca și când japonezii au traversat toată peninsula malaeză și au tăiat o în două cu barieră de oțel. Ricci strigă din nou. Semnal de la Merlin, domnule comandant. Avion în relevment 080. Înainte ca cineva să apuce să facă vreo mișcare, interfonul îl raportă. Avion la roșu 140. Unghi de elevație 1 Trebuie că Merlin are un radar excelent. Ispucniste n-ar trăstit. L-a adibuit imediat, deși se află cu două mile mai departe decât noi în Popa Tribord. Scutură cu pumnul către tavan. De ce nu ne dau și nouă echipamente mai bune? Că ce avem nu face mai mult decât un binoclu de teatru. Linței trecu pe aripa babord și-și potrivi binoclul. Nu era dificil de văzut acum. O schișă neagră proiectată pe fundalul norilor, părând desprinsă din însăși linia orizontului. L-auzit pe densi mare -și binoclul lângă el. Nu te o stăni degeaba locotenent. Nu poate fi decât un avion de cercetare și treaba asta se face de departe nici gând să se apropie în bătaia tunurilor, decât doar din întâmplare. Peste vuietul mării și bufniturile înfundate ale mașinilor linței auzea avea perceptibil notele ascuțite ale unei goarne. Crucișătorul respecta cu strictețe litera regulamentului și proceda ca la carte. După câteva secunde, tunurile antiaeriene vor începe să urmărească prin vizoare avionul îndepărtat. Ocazia de a antrena servanții era oricând binevenită se frecă cu mâna la ochi și-și potrivit din obinoclul să urmărească avionul. Ce mic se vedea și cât de aproape de apa mării, dar nu erau decât aparențe. Știa bine acest lucru dintr-o mare experiență, căci aceste avioane sunt ca niște vulturime și atunci când se apropie destul de mult și le poți vedea cum trebuie. Sunt capabile să zboare multe sute de mire peste ocean dacă nu întâlnesc avioane de vânătoare care să le doboare sau artilerie antiaeriană cu bătaie mare care să le împiedice să mai se rotească deasupra convoiului și să tot transmită prin radio informații cheie despre acesta. Poziția, viteza și drumul, mereu aceleași lucruri. Chiar și acum, undeva, acolo, în largul Atlanticului Cenușiu, cine știe ce comandant de u-boot este trezit din scurta lui odihnă de către unul dintre ofițeri care îl scutură de umăr. Convoi, her, capiten! Nici radiograma comandantului său de pe uscat nu va întârzia să sosească. Atacă, atacă, atacă! Semnal de la comodor, domnule comandant. Rici s-a oprit în pragul ușii. Mențineți drumul și viteza. Nu angajați în amicul. Nu angajați. Linței simți cu disperarea, îl împunge ca o durere. Ce naiba și închipuie nebunul ăla că ar putea face în această situație? sim întrebă. Stăm în rău, domnule comandant. Rău, dar situația nu e chiar disperată. Îl privi calm. O să schimbăm de drum la căderea întunericului și în felul ăsta s-ar putea să ne piardă urma. Dacă menținem viteza de acum, ar fi posibil să ieșim din raza de acțiune chiar și a care zboară colosus. A vorbise cu neașteptată patimă fără să-și dea seama și Densi îl privea uimit. Uimit că un comandant cu sânge rece poate avea și simță minte, că poate purta ură în suflet. Adăugă cu glas scăzut. O să stea să ne urmărească de sus cât va putea mai mult. Dându-ne roată tot timpul și observându-ne, s-ar putea chiar să fie înlocuit de un altul dintre ai lui. Se întâmplă și asta. Denzi se întoarse spre cucișatorul din capul coloanei. Și ăsta al nostru un avion. L-am văzut și eu pe catapultă." Alin se ierise. Amărutul ăla de Walrus e și el mai bun decât nimic, dar de călosul de neamț l-ar doboră în flăcări cât ai zice pește." Când îl văd acolo sus, am senzația că stau dezbrăcat în ochii lumii, domnule comandant. Nu-l slăbi din ochi sub locotenent. Alinței se departă spre timonerie. Mă duc să mai studiez situația pe hartă. Densi rămase pe aripa comenzii urmărind avionul cu privirea. Ce încet părea că se mișcă, dar era un lucru real, un inamic, ceva pe care îl putea vedea bine, nu ca alicăririle acelea nesigure de la gura tunurilor apărute în noapte sau oglindirile pe luciul gheții ale flăcărilor unui vas care arde și mare sub ochii tăi. Aceștia de acum erau germani în carne și oase, o realitate fizică. Stăteau probabil pe scăunașele lor și își sorbeau cafeaua în timp ce studiau convoiul. Cum să fi văzând de sus vasele noastre?" se întrebă el. fără îndoială ca niște petemici întunecate, trădate de siacele lungi și înspumate ca și de de fum de la coșuri. Ceva impersonal, departat. Simte-i cumva vreo ură împotriva oamenilor din convoi? Au oare vreun simțământ sau ascultă impasibil, cum telegrafistul țăcăne necontenit în cod morse? Își schimbă brusc gândurile către permisia avută. Mama sa a blând. Hai, Mike, mamă, povestește-ne cum a fost. Termina se de aranjat masa pentru cină și scosese farfurile și paharele cele mai scumpe, cu sembișuri și prăjituri de casă. Să sa și iubitul ei erau și ei de față ca și tatăl său însoțit de un prieten cu care venise de la jocul de popici al cărciumei la capul de cal din josul străzi. Hai, spune-ne cum a fost. Încerca să se descrie nava, primul contact cu gheața plutitoare, sărbarea de la scapa, pornise să le vorbească despre comandant, despre aceste linței care i-tocmai plecase de lângă el. Mama s-a întrebat: Bănuie că e un scorțos din aia din lumea bună nu mai nu unul de ai noștri. Tată să o privise cu reproș. Uite ce e, mamă! Mai cheie pe aceeași treaptă cu oricare dintre ei, pentru că e și el acum ofițer. Discuția se oprise aici. Mama s-a pornit să se plângă de rațiile prea mici și cât de greu reușise să adune câte ceva chiar pentru seara asta de bun venit. Ar trebui să se arate mai multă grijă pentru aceia care au rămas la vată și ducă greul. Tată să scoase atlasul de război editat de ziarul Daily Mail. După părerea mea, n-ar fi trebuit să ne încredem deloc în broscarii ăștia de francezi. Tot așa au făcut și data trecută. Nu au vână deloc în ei, asta e. Densi și-a de figura lui Linței din timpul serviciului de înmormântare, de vocea lui cumpătată. Și dintr-o dată i-a perit tot cheful să le mai povestească ceva. Se-mi facă partaș la ceva pe care ei nu pot înțelege, pentru că, de fapt, nu doreau să înțeleagă.